Зима. Високі білі кучугури громадилися довкола будиночка. Мороз прикрасив вікна химерними візерунками. Гавань бралася дедалі товщою і міцнішою кригою, аж доки жителі чотирьох вітрів розпочали свої звичні зимові мандрівки нею. Безпечні стежки були обгорочені за наказом дбайливого уряду. Тож вдень і вночі. З них долинав веселий тенькіт сани дзвіночків. Місячними ночами Ен слухала його у своєму домі мрії, мов бій чарівних курантів. Маяк чотирьох вітрів більше не спалахував у темряві над закрижанілою гаванью. Упродовж тих місяців, коли навігація була закрита, посада капітана Джима ставала синекурою. Нам із першим помічником до весни і робити нема чого тільки грітися та бавити один одного. Колишній доглядач маяка завжди на зиму їхав жити в глен. Але я краще тут лишуся. Першого помічника там утроїти можуть, чи собаки загризуть. Сумно тут і самотньо, як нема з собою ні води, ні вогника. Та коли друзі частіше заходитимуть, нас провідати, якось ми це і подужуємо. У капітана Джима був буєр. Тож він часто брав із собою на захопливі прогулянки гладенькою замерзлою гаванню Енн, Гілберта і Леслі. Енн і Леслі вдвох ходили на снігоступах полями на протилежний бік затоки після снігопадів, а чи по поза Гленом. Вони стали одна одній добрими подругами. Кожна з них мала що дати іншій. І кожна відчувала, що життя стає багатшим, завдяки їхнім дружнім розмовам і мовченкам. Кожна дивилася на засніжені поля між їхніми будинками з радісним усвідомленням, що там за ними друг. Та попри все це, Енн відчувала, що між нею і Леслі завжди є невидима межа, настороженість, яка ніколи не зникала остаточно». «Не знаю, чому я не можу зблизитися з нею», – ділилася Ен якось надвечір своїми думками з капітаном Джимом. «Я так люблю її, і так захоплююся нею. Я хочу прийняти її просто у своє серце і прокрастися в серце до неї, але не можу перетнути цю межу. Ви у своєму житті надто щасливі були, пані Блайт», – замислено мовив капітан Джим. «Певно, тому ви злеслі і не можете зблизитися на справжки». «Межа поміж вами?» То всі її страждання і гори. Вона в тому не винна, і ви не винні, але цієї межі жодна з вас не переступить. Моє дитинство зовсім не було щасливе до приїзду в зелені дахи, відказала Ен, уважно споглядаючи з вікна непорушну, сумну, мертву красу, безлистих тіней дерев, на снігу, залитиму місячним сяйвом. Може, і так. Але то було хіба звичне лихо дитини, що лишалася сама незадбана. У вашому житті не було трагедії, пані Блейд. А в бідної Леслі життя майже соціальна трагедія. Певно, вона відчуває, хоч, мов би, як і сама цього не усвідомлює, що в її житті багатсько такого, чого ви не зрозумієте. Ото і тримає вас на віддалі, щоб їй, мов би, як не боліло. Ви ж знаєте, коли нам щось болить, ми сахаємося кожного, щоб не торкався там, де боляче. І з цілим воно так, і з душею, напевно. А в Леслі душа, суцільна, відкрита рана. То й не дивно, що вона її ховає. Якби річ була справді в цьому, я б і не зважала капітани Джим. Я зрозуміла б це, але інколи в нечасто бувають миті, коли мені здається, що Леслі не... що вона не приїзна до мене. Інколи, випадково на неї глянувши, я бачу в її очах дивну образу і ворожість. Вона так швидко зникає, але я бачу її, безсумнівно. І від цього мені так боляче. Я не звикла, щоб до мене ставилася вороже. І я ж так хотіла стати подругою Леслі. Ви стали їй подругою, пані Блайт. І думайте, не думайте, дурниць, будь-сім Леслі до вас неприязна. Якби то було так... Вона б і розмовляти з вами не бажала. А що дружити, як тепер, то й поготів. Я добре знаю Леслі Мур, щоб так казати. Коли я вперше побачила її з гусьми в день приїзду в чотири вітри, вона дивилася на мене з тим самим виразом очей правила своєї Н. Я відчула це, хай як була захоплена її вродою. Вона дивилася на мене ображено. Саме так, капітан Джим. То, певно, пані Блайт, вона за щось інше ображалася. А на вас воно окушалося мимохідь. У буває часом похмурій настрій. Бідолажне дитя. Хто б її в тому винуватив, знаючи, як їй живеться? Не збагну, як воно так виходить? Ми з лікарем Блайтом багатько було миркували про походження зла. Та ще моби, як не зовсім геть усе обговорили. Стільки всього незбагненного є в житті, правда, пані Блайт? Іноді все, здається, виходить правильно, як от із вами і лікарем, а іноді, мобо, як і летичка реперть. От Леслі, така розумна, вродлива, королевою б їй бути, а вона там собі нидіє, позбавлена всього, що так цінно для жінки. І не ждає її в житті нічого, крім як до кінця своїх днів бути нянькою дікові Муру. Хоча, смію думати, пані Блайт, що навіть таке життя їй зносити легше, ніж те, що було в неї з діком, доки він у море подався. Але то таке, чого старому морякові з його невипареним язиком не слід казати. Ну, та ви дуже помогли, Леслі. Вона змінилася, відколи ви приїхали сюди. Ми, давні друзі, бачимо цю зміну, хоч вам її не видно. Ми говорили про це днями з паною Корнелією, і це той рідкісний випадок, коли ми з нею повністю згодні, тож викиньте за борт усяку думку, що Леслі до вас неприємна. Проте Ен не могла цілком відкинути цю думку. Позаяк, безсумнівно, час від часу вона відчувала дивним порухом інтуїції, якого було не здолати тверезими роздумами, що з якоїсь незбагненної причини Леслі на неї ображена. Подеколи усвідомлення цієї образи затьмарювало їхню дружбу. Хоч зазвичай було майже невідчутне. Та Ен завжди знала, що гостра колючка близько і може вжалити її в будь-яку мить. Її жорстокий укол вона відчула того дня, коли сказала Леслі про те, що за її сподіваннями мала принести в дім мрії весна. Леслі кинула на неї важкий, гіркий, ворожий погляд. То ви також чекаєте, здушно сказала вона, не промовивши більше ні слова. Леслі підвелася і вирушила крізь поля додому. Енн лишилася тяжко скривджена. У ту миті їй здалося, що вона ніколи вже не зможе приятелювати з Леслі. Проте, коли минуло кілька днів, і Леслі знов завітала в дім мрії, весела, товариська та щира, Енн була зачарована і відчула, що здатна забути і пробачити. От лише про свою ніжну мрію вона більше не згадувала розмови із Леслі. Та й сама Леслі не говорила про це. Але якось надвечір, коли пізня зима наслухала перший поклик весни, Леслі зайшла в гості до маленького будиночка і, прощаючись, лишила на столі невеличку білу коробку. Енн помітила її тільки згодом і зацікавлено відкрила. У коробці виявилася Льоля. Біла, розкішна і надзвичайно майстерно пошита, з гарною вишивкою та складочками – Кожен стібок був виконаний вручну, а манжети і комірець облямовані справжнім балансієнським мереживом. Згори лежала листівка з любов'ю від Леслі. «Скільки годин вона, певне, провела над шитвом», – мовила Ен. «І матеріал, очевидно, дорожчий, ніж вона може собі дозволити. Це так мило з її боку». Утім, коли Ен прийшла, щоб їй подякувати, Леслі поводилися різко і дещо грубо – і знову Ен відчула прірву поміж ними. Подарунок Леслі був не єдиний у маленькому будиночку. Пана Корнелія тимчасово припинила шити льолі для непотрібних, небажаних вісьмох дітей. І взялася невтомно працювати задля найпотрібнішого первістка, якому готувалася найкраща у світі зустріч. Філіппа Блейк та Діана Райт надіслали кожна по милій одежині, а пані Лінд одразу кілька. У яких міцний матеріал та солідні стіпки замінили вишивку і мережево. Сама Ен пошила багато льоль, в яких не осквернила жодним доторком швадської машинки і над яким провела найщасливіші години тієї щасливої зими. Капітан Джим став частим гостем у Доми Мрії, де нікого не чекали з такою радістю, як його. І з кожним днем Ен відчувала дедалі глибшу любов і симпатію до простодушного та щирого мореплавця. Його історії були свіжі, як морський бриз, і захопливі, немов якісь стародавні хроніки. Вони ніколи її не набридали. І не менше, ніж їм самим, тішилася вона і оригінальним ремаркам та коментарям капітана Джима. Він належить до тих нечисленних цікавих людей, котрі вміли не лише говорити, а неодмінно ще й казати, Надмір людяності в ньому поєднювався з мудрістю змія в дивовижні пропорції. Капітана Джима, здавалося, ніщо не могло засмутити чи вивести з рівноваги. «Я, мов би, як набув собі звичку тішитися життю», – пояснив він якось, коли Енн відзначила його незмінний оптимізм. «Не можу без неї, аж навіть кепським речам тепер тішуся». «Кумедно думати, що вони закінчаться колись. Чуєш, ну, ти, старий ревматизм», Кажу я, коли він мене прихоплює. А ти ж мусиш колись перестати крутити мені крижі. Що сильніше ти літуєш, то скоріше попустиш. А я тебе здолаю все одно, у тілі чи поза тілом. Якось увечері, сидячи біля каміна на маяку, Ен побачила книгу «Життя капітана Джима». Його не довелося умовляти. Він охоче і гордо позичив її для прочитання. «Я написав би це, щоб лишити малому Джо», – мовив він. «Не хочу думати, що все моє життя стане геть начисто забути, коли я вирушу у своє останнє плавання». А так Джо все пригадає та й розповість своїм дітям. Том була стара книга в шкіряній палітурці, повна записів про мандри та пригоди капітана Джима. Ен подумала, що для письменника це стало б неоціненою знахідкою, Кожна фраза була золотим самородком. Сама по собі книга не мала художньої цінності. Капітанів талант устного оповідача не виявлявся в словах, записаних на папері. Він міг лише на швидку руч занотовувати сюжети своїх славетних історій. І то зі страхітливою кількістю орфографічних та граматичних помилок. Проте Енн відчувала, що якби хтось із відповідним талантом узяв би це нехитре свідчення одного відважного і сповненого пригод життя і прочитав би між рядків історії про небезпеки, подолані без страху та обов'язок виконаний мужньо і незламно, він міг би створити на цій основі чудову книжку. Весела комедія і щемка трагедія лежали сховані від сторонніх очей у книзі «Життя капітана Джима». Чекаючи на дотик руки майстра, що викликав безсміх, печаль і жах тисяч читачів. Дорогою додому, з маяка, Енн поділилася своїми думками з Гілбертом. «Чому б тобі самі не спробувати, Енн?» Вона заперечно похитала головою. «Ні, якби ж я могла. Але мені це не підсило. Ти знаєш, Гілберте, що вдається мені найкраще? Фантастичне, миле і казкове». А щоб написати книгу життя капітана Джима так, як вона має бути написана, потрібно володіти тонким та енергійним стилем, бути проникливим психологом, природженим гумористом і автором трагедій. Тут знадобиться рідкісне поєднання талантів. Пол міг би це зробити, якби був старший. Я запропоную йому приїхати сюди влітку і познайомитися з капітаном Джимом. «Приїзди на це узбережжя», – написала Ен Полу. «Тут ти не знайдеш нори, золотої дами чи братів мореплавців, зате познайомишся з одним старим капітаном, який розповість тобі багато дивовижних історій». Проте Пол відповів їй, що, на жаль, не зможе приїхати влітку в чотири вітри. Наступних два роки він збирався навчатися за кордоном. «Та коли я повернуся, неодмінно приїду в гості до вас, дорога вчителько, писав він. «А тим часом капітан Джим старіє» жорилася Н, і немає нікого, хто написав би його, кону його життя. Розділ 18. Весняні дні. Під променями березневого сонця брезкла крига в гавані почорніла і покришилася. У квітні ж знову заблескотіли сині води в білих баранцях. Над затокою повіяли свіжі молоді вітри, а сутінки, мов діамант, Знову почав осявати вогник маяка чотирьох вітрів. Я така рада бачити його, мовила Ен першого ж вечора, як оздріла в темряві спалах. Озимку мені дуже його бракувало. Небо на північнім заході без нього було таке порожнє і самітнє. Земля під ясно-зеленими, тонкими і ніжними травинками здавалася надзвичайно пухкою. Ліси поза гленом огорнув смарагдовий туман. Над прибережними долинами Здіймалася казкова мла. Живі і повнокровні вітри Прилітали та відлітали, Несучи у своєму диханні солоний присмак морської піни. Море сміялося, Хизувалося собою, Чепорилося і зваблювало, Мов кокетлива красуня. У ішов косяками, І грибайське селище Прокинулося до життя. У гавані вздовж протоки юрмилися білі вітрила. Кораблі знов почали прибувати і відбувати. «У такий весняний день, як нині, – мовила Енн, – я знаю, що відчуватиме моя душа на ранок воскресіння з мертвих. Весною мені деколи здається, що я, мав би, як міг би стати поетом, якби в юності тим захопився, – відповів капітан Джим. Я ловлю себе на тому, що пригадую всі ті рядки, які чув від Джона Селвіна 60 літ тому. Іншим часом вони не турбують мене, а тепер я мов би, як мушу вийти на скелі чи в поля і проказати їх усі на повен голос. Того дня капітан Джим привіз Енн цілий візок муши садо та букетик запашної чаполочі, яку він знайшов, блукаючи поміж дюн. Її тепер на нашому березі майже геть і немає, пояснював він. Багатько росло її тут, коли й був хлопчиськом. Але тепер зрідка й трапиться клаптик землі з нею. І то не тоді, коли хочеш його відшукати. Треба просто йти собі, попри дюне, не думаючи про неї, і ось раптом, уже в повітрі, розлити її аромат. І тоді бачиш її все під ногами. Я люблю її запах. Він мені нагадує матір. «Ваша мата теж її любила?» – запитала Ен. «Цього я не відаю. Не знаю, чи вона колись і бачила її. Ні». Та то все тому, що в неї материнський запах. Розумієте, не надто молодий. Такий міцний, здоровий і надійний. Правда, зовсім як мати. Дружина шкільного вчителя завжди клала віхтак чаполичі між носовичків. І ви так можете зробити, пані Блайт. Я не люблю купованих ароматів, але запах чаполичі нагадує про все належне до справжньої дами. Спершу Ен без захвату поставилася до ідеї обкласти її клумби мушлями, котрі не видавалися їй гарними садовими прикрасами. Проте вона нізащо не хотіла скривдити почуття капітана Джима, тож удала втіху, якої не відчувала насправді, і сердечно йому подякувала. Утім, коли капітан Джим гордо продемонстрував їй клумби, по всьому периметру обкладені великими молочно-білими мушлями, Енна свій подив виявила, що вони їй подобаються. У міському саду, ба навіть десь у Глені, вони були б геть недоречні, але цей старомодний приморський сад маленького дому-мрії був просто таки створений для них. Вони справді надзвичайно гарні, щири відгукнулася Ен. Дружина шкільного вчителя щорік свої клумби мушлями обкладала, мов капітан Джим. Вона так гарно дбала за квітами, дивилася на них і торкалася. Отак, то вони і росли нестримно. Є люди, котрі, мов би, як уміють це робити. Ви теж така, пані Блайт. Не знаю, чи це так, але я люблю свій сад і люблю працювати в ньому. Дбати про все живе і зелене, що там росте. Дивитися, як щодня з'являються нові малі бруньки та пагінці. Це все одно, що брати участь у створенні світу. Зараз мій сад як віра, підстава сподіваного, але заждімо ще трохи». Я завжди чудуюся, як дивлюся на малесенькі, сморшкуваті, коричневі сім'ячка і думаю, які то райдоги лежать у них, приховані, мов капітан Джим. Коли я міркую про ті сім'ячка, то геть не важко мені вірити, що наші душі житимуть в інших світах. Ви ж і самі не повірили би, що є у зерні життя, часом не більше за піщинко, та й навіть колір і запах, якби самі не бачили цього дива, правда ж? Котра відлічувала дні, мов срібні на мастині на вервиці, не могла тепер ходити на дальні прогулянки до маяка Чегленською дорогою. Проте пана Корнелія і капітан Джим часто приходили в її маленький дім Рії. У життя Ен і Гілберта пана Корнелія незмінно приносила радість. У після кожного її візиту вони забуки бралися від сміху на згадку про її промови. Коли їй випадало завітати в гості до Н, разом із капітаном Джимом, слухати їхню бесіду було неабияким задоволенням. Вони провадили за пекло словесну війну. Він захищався, вона нападала. Аж якось Н дорікнула капітана Джиму тим, як безсоромно він дражнить пану Корнелію. «Я люблю дражнити її, пані Блайт», – усміхнувся непокаяний грішник. «Це найкраща з усіх розваг, які є у мене в житті». Язик у неї гострий, мов той ніж, а ви з молодим лікарем і з неї смієтеся не згірше і за мене самого. Якось надвечір капітан Джим приніс Ен букет пролісків. У веснянні в саду розливалося вологе і запашне морське повітря. Над узбережжям линув молочно-білий туман. Місяць молодик майже тонув у ньому. А віддалік над Гленом радісно мерехтіли сріблясті зорі. З надзатоки долинав сонний виспів церковного дзвона, його мелодія пливла в сутінковому повітрі, зливаючись із глухим стогоном моря. Проліски капітана Джима додали останній завершальний штрих цьому чарівному вечору. Цього року я ще не бачила пролісків, а мені так їх бракувало, мовила Ен, ховаючи обличчя в квітах. Їх понад морем і не знайдеш. Хіба на пустощах там за селом? Я помандрував сьогодні вкрай бездіяльності І зібрав їх там для вас То вже певно останні цієї весни Вони ледь не всі відсвіли Який ви уважний і добрий, капітане Джим Ніхто, навіть Гілберт, докірливо глянула на чоловіка Ен Не згадав, що мені весною завжди хочеться пролісків Ну, я мав собі там іще одну справу Хотів віднести форелі панові Говарду він любить часом поїсти форелі, а я тільки цим і спроможний віддячити йому за послугу, що він був мені зробив колись. Ми з ним аж до вечора проговорили. Йому, бач, цікаво зі мною розмовляти, хоч він дуже освічений чоловік, а я – неотесений старий моряк. Та він, мов би, як і з тих людей, кому потрібно розмовляти з кимось, інакше геть їм зле. А тут у нього мало слухачів. У Глені з ним ніхто не знається, бо вважають його безбожником. Насправді, то він так далеко не зайшов, і небагато хто заходить. Але, певне, можна назвати його єретиком. Єресь – то гріх, але єретики дуже цікаві люди. Просто вони, мов як, заплукали в пошуках Бога. Думають собі, що важко його відшукати, хоча це зовсім і не так. І здається мені, що з них більшості виходить якось намаць до нього шлях. Навряд чи це мені зашкодить, коли я вислухаю аргументи пана Говарда. Я вірю в те, у що мене навчили вірити. Це рятує від багатьох зайвих турбот. І зрештою, попри все, Бог добрий. Уся біда в тому, що пан Говард трішки занадто мудрий. Він гадає, що і жити повинен мудровано. І що ліпше, він буде шукати до небес нового шляху, ніж йти протоптаною стежкою з більшістю невігласів. Ну, та зрештою, туди він потрапить. І тоді добряче із себе посміється. Почати з того, що пан Говард був методистом, відказала пана Корнелія так, наче мала на увазі, що від цього зовсім недалеко і до Єресі. Знаєте, Корнелія, серйозно мов капітан Джим, я часто собі думаю, що якби не був би пресвітеріаном, то певне став би методистом. Якби ви не були пресвітеріанином, байдуже, ким ви були б. Незлостиво мовила пана Корнелія. До речі, лікарю, що до Єресі. «Я принесла вам назад ту книжку, яку ви дали мені почитати – «Природне право в духовному світі». Я і третини не здужала. Я можу читати розумні книжки та маячню, але ця книжка – ні одне і ні друге». «У певних колах її справді вважають єретичною», – відповів Гілберт. «Але я попереджав вас про це, пане Корнеліє, коли ви брали її в мене». «Аби ж то вона була єретична і на тому все». Я можу стерпіти чужу гріховність, але не дурість. Утяла пана Корнелія спокійно та з виразом людини, котра сказала все, що могла сказати щодо природного права. До речі, про книжки. Шалене кохання таки скінчилося два тижні тому, замислено мов капітан Джим. Дотяглося аж до 103-го розділу. А як вони одружилися, то і по вістині кінець настав. І, мабуть, їхнім поневірянням теж. Добре, що в книжках завжди буває так, правда ж? Навіть... Коли воно і не так усюди, крім книжок Він не читає романів», – мовила пана Корнелія «А ви не чули, капітане, як там нині Джорджі Рассел? «Так, я привідував його, ідучи додому У він, мов би, як не зле, та бідолашний Стільки в нього гризот, що і угору нема коли глянути І хоч у тому він сам винен, але від цього йому не легше «Він жахливий песиміст», – мовила пана Корнелія «Е, ні, Корнелія, він не песиміст» Просто не може знайти, що його вдовольнило би. Хіба це не одне й те саме? Ні, ні. Песиміст – це той, хто вже і не сподівається нічого знайти. До такого Джорді ще не дійшов. Ви, Джимми Бойт, і самого диявола мали б за що похвалити. Ну-ну, Корнелія, ви певно чули байку про стареньку, яка казала, що він, бодай, наполегливий. Але ні, у мене для диявола немає добрих слів. «Та чи вірите ви в нього взагалі?» – суворо запитала пана Корнелія. «Як ви можете питати, коли знаєте, який я ревний пресвятеріанин, Корнелія?» «Де ж може пресвятеріанин жити без диявола?» «То ви вірите в нього?» – не вгавала пана Корнелія. Капітан Джим з Ненецька «Я вірю в те, що пастор якось назвав, мені самому випало це чути, могутньою, згубною і розумною силою зла, що діє в світі». Урочисто мовив він. Так таки є, Корнелія. Можете цю силу назвати дияволом. Першу основою зла. Нечистим. Чи як вам іще заманеться? Вона існує. І всі єретики та безбожники не можуть довести, що її нема. Так само, як не можуть довести, що нема і Бога. Але бачте, Корнелія, я вірю в те, що зрештою ця сила геть піде на дно. Я теж на це сподіваюся. Мовила пана Корнелія без особливої надії в голосі. Та коли вже ми заговорили про диявола, я певна, що Біллі Бут зараз ним одержимий. Знаєте, що він утнув? Ні. А що? Узяв і спалив новий коричневий жінчин костюм, що вона купила за 25 доларів у Шарлотауні. Каже, мовляв, усі чоловіки надто захоплено дивилися на неї, коли вона вперше прийшла в ньому до церкви. Хіба не типовий чоловік? Пані Бут справді дуже вродлива. І коричневий їй до лиця. Неуважно зронив капітан Джим. «Та хіба можна через це кидати в костюм у грубу? Білі Бут – ревнивий телепень. Геть її життя перевів ні на що. Вона за тим костюмом цілий тиждень плакала. Ен, рибонько, хотіла б я так уміти писати, як ви. Тоді я всіх тотешній чоловіків пропекла би, повірте мені». «Ці бути всі трохи чудила», – відповів капітан Джим. Білі, доки не оженився, був, мов би, якнайрозумніший – а тоді все геть попсували ті його дивні ревнощі. І брат його Деніла теж був химера. «Раз на кілька днів впадав у шал, і тоді відмовлявся вилазити з ліжка», – підхопила пана Корнелія. Його жінка мала сама в скотарні поритися, доки йому попустять. Коли він помер, усі співчували їй, натомість я воліла в її привітати. Їхній батько Авраам Буд був гидким старим п'яницею. Нажлуктився на похороні власної дружини – Ходив туди-сюди і горлав. «Я трішечки випив, а так у голові крутиться!» Коли він проходив повз мене, я шторхнула його в спину парасолькою. То він протверезився, доки труну винесли з дому. Молодий Джонні Буд мав учора женитися. Та взяв і захворів на свинку. Хіба не типовий чоловік? Як же він міг би не захворіти, горопашний? «Була б я Кейт Стернс?» то вишпитала б цього горопашного, як слід, повірте мені. Не знаю, як він міг не захворіти, але знаю, що в них була вже готова вечеря. А доки він одужує, усі страви зіпсуються. Жахливе марнотратство. Він мав би перехворіти на свинку в дитинстві. Ну-ну, Корнелія, ви не гадаєте, що це вже дещо нерозумно. Пана Корнелія не пронизила себе відповіддю і звернулася до Сьюзен Бейкер, грізної з вигляду добросердної старої пани із Глена, котру на кілька тижнів найняли, щоб вести господарство в маленькому домі мрії. Сьюзен допіро повернулася від своєї хворої тітки. Як там нині, сердечна тітонька Менді? Сьюзен зітхнула. Зле. Дуже зле, Корнелія. Скоро вона, бідолашна, піде на небеса. Не можеш бути все настільки зле, співчутливо вигукнула пана Корнелія. Капітан Джим і Гілберт перезернулися, тоді зненацька підвелися і вийшла геть. Іноді, мов капітан Джим та мої чарегіт, грішно є не сміятися. Оці дві дивовижні жінки. Розділ 19. Світанок і захід сонця На початку червня, коли піщані дюни вкрилися рясним квітом шепшини, а Глен стояв весь у тумані яблоневого цвіту, у дім мрії прибула Маріла з невеличкою валізою, оббитою кінським волосом, та з візерунком із мітних цвяшків, що вже за 50 років лежала неторкана на горище зелених дахів. Сьюзен Бейкер, яка після кількох тижнів життя в маленькому будиночку палку і сліпо обожнювала молоду пані Блайт, спершу поставилася до Маріли недовірливо і ревниво. Та позаяк Маріла не втручалася в кухонний лад і не перешкоджала дбати про молоду господиню. Добра служниця примирилася з її присутністю і вже невдовзі запевняла своїх подруг у селі, що пана Катберт гідна, поважна дама і знає своє місце. Одного вечора, коли із прозорої чаші неба лилося навкруги багряне світло, а вішенки в золотавих сутінках співали радісну хвалу вечірнім зорям, у домі мрії здійнялася метушня. Телефоном негайно викликали старого лікаря Дейва і доглядальницю у білім чіпці. Миріла хапливо крокувала в саду поміж обкладених мушлями клумб і майже не ворушучи востами шепутіла молитви. А Сьюзен сиділа на кухні з ватою у вухах, запнувши голову фартухом. Леслі в домі понад струмком бачила світло в усіх вікнах маленького будиночка і не могла заснути до ранку. Червнева ніч була коротка, та вона сталася вічністю тим, хто чував і чекав». «Невже це ніколи не скінчиться?» – проказала Маріла, проте, оздрівши обличчя лікаря Деєва і доглядальниці, умовкла. «Невже, Енн?» Але Маріла не могла навіть подумати про таке. «Не кажіть мені!» – розпачливо скрикнула Сюзен у відповідь на зболений погляд Маріли, «що Господь буде такий жорстокий і забере наше миле ягнятко. Хоч ми всі так її любимо, він забрав інших так само любих, здушено відказала Маріла. І все ж на світанку, з першими променями сонця, що вихопилися з-поза туманів над дюнами, перетворивши їх на веселки, у дім мрії прийшла радість. Ен була жива, а поряд з нею лежала крихітна біленька дівчинка з великими очима. До стату, як у матері. Гілберт із сірим та змарнілим лицем опісля всіх нічних тривог зайшов на кухню. Повідомити новини Марілі і С'юзен. «Слава Богу!» – уривчасто прошепотіла Маріла. С'юзен підвелася і витягла вату вух. «А тепер сніданок!» – мовила вона. «Усім нам не завадить добряче поїсти і попити. Скажіть, хай молода пані Блайт не переймається нічим!» С'юзен пристирні. Хай вона думає тільки про свою доню. Проте Гілпад, виходячи, усміхнувся доволі сумно. Ен, чиє бліде лице здавалося, вибленим після хрещення болем, а очі палали священною жагою материнства, не потрібно було вмовляти думати про свою доню. Ні про що інше вона і не думала. Кілька годин Ен впивалася таким незрівняним і глибоким щастям, аж питала себе, чи не застрять її янголи в небесах. «Маленька Джойс», – прошепотіла вона, коли Маріла зайшла, щоб поглянути на дитину. Ми домовилися так її назвати, коли народиться дівчинка. Тих, на час кого ми хотіли б дати їй ім'я, було стільки, що нам не вдавалося вибрати. Тож ми постановили, хай вона буде Джойс, щоб кликати її Джой. Це так гарно їй пасуватиме. О, Маріла! Досі мені здавалося, що я щаслива, але нині я знаю, що то була тільки солодка мрія про щастя, а це – реальність. «Ти не повинна стільки говорити, Енн. Завжди, поки оклигаєш», – застерегла Маріла. «Ви ж знаєте, як мені важко не говорити», – усміхнулася Енн. Спершу вона була надто квола і надто щаслива, щоб заважити тривожний вираз облич Гілберта і доглядальниці та сумний погляд Маріли. Проте згодом, непомітно, холодно і безжально, мов скрадливий туман із надморя, серце її повив страх. Чому не радіє Гільберт? Чому не хоче говорити про дитину? Чому їй дали провести з Донею лише ту першу годину? Щасливо, мов у раю, невже, невже сталося щось лихе? Гільберте, — булагально пришепотіла Ен, наша дівчинка. «З нею все добре? Скажи мені!» «Скажи!» Гілберт довго стояв, відвернувшись. Тоді схилився до Енн і поглянув їй у очі. Мріла, котра за дверима бойсько слухала їхню розмову, почула гіркий, розпачливий стогін і вибігла на кухню, де плакала Сьюзен. «Ох, сердечний ягнятко! Сердечний ягнятко! Як вона переживається, пана Кадберт!» Боюся, це її вп'є. Вона була така щаслива, чекаючи цю дитину. З такою надією все готувала. Невже нічого не можна вдіяти, панну Кадберт? Боюся, що ні, Сьюзен. Гілберт каже, сподіватися марно. Він з першої миті знав, що дитина не виживе. І така гарна дівчинка, схлипнула Сьюзен. Ніколи ще не бачила такого білого дитятка. Інші, ледь не всі червоні чи жовті, а вона розплющила свою учейка так, наче їй уже кілька місяців. Ох, сердешна крихітка. Ох, сердешна молода пані Блайт. Надвечір маленька душа що з'явилася в цей світ, до схід сонця пішла, лишивши по собі тяжкий біль непоправної втрати. Панна Корнелія взяла крихітну дівчинку з лагідних, але чужих рук доглядальниці і обрала тільце Схоже на воскову фігуру, у роскішну льолю, що пошила Леслі, котра сама і попросила її про це. Тоді віднесла та поклала маленьку Джой біля нещасної, вбитої горем, невидющеї від сліз матері. Господь дав, і Господь узяв рибонько, мовила вона крізь власні сльози. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Потім вона пішла залишивши Енн і Гілберта на одинці з їхньою покійницею. Наступного дня тендітно біленьку Джой поклали в обито оксамитом трону, яку Леслі всипала цвітом яблуні і віднесли на цвинтар, коло церкви, по той бік затоки. Пана Корнелія і Маріла прибрали всі маленькі, любовно вишиті одежинки та озоблений мереженими зборками кошечок що готувався для пухких ніжок, рученят і голівки в м'якому ореолі. Маленький Джой не судилася спати в ньому. Вона лягла в іншу колиску, вузьку та холодну. «Яке жахливе розчарування!» – зітхнула пана Корнелія. «Я так чекала на цю дитину і так хотіла, щоб це була дівчинка. Я дякую Богу, що Ен залишилася жити», – сказала Маріла. Зрігнувшись на згадку про моторожні години, коли її дівчинка йшла долиною темряви «Сердечний ягняточко, у неї розбите серце», – мовила Сьюзен «Я заздрю, Енн», – жагуче узвалася Леслі «І заздрила б навіть, якби вона теж померла, вона була матір'ю, цілий благословений день За таке я раду віддала б життя» «Не може так казати Леслі, Рибунько», – дрікнула пана Корнелія. Вона боялася, що остатечна пана Катперт уважатиме леслі жахливою і злою. Ен одужувала довго і важко з багатьох причин. Сонячна квітуча гавань чотирьох вітрів дратувала її. Проте і узливу було нелегше, бо ж Ен уявляла, як дощ батожить маленьку могилку на цвинтарі. А коли під дахом будинку навісніли вітри, їй лунали в них скорботні голоси яких вона досі ніколи не чула. Мучили її і візити друзів з їхніми доброзичливими благальностями, якими вона сподівалася огорнути на готу її втрати. А лист від Філ Блейк тільки погіршив цю муку. Філ чула про народження та не про смерть дитини і написала енерадісного, жартівливого вітального листа, котрий завдав їй тяжкого болю. Я так весело сміялася б із нього, якби в мене була моя доня, плачучи казала Енн Марілі, Але її немає. І всі ці жарти, наче зловтішна жорстокість. Хоча я знаю, що Філ ні за що не бажала скриптити мене. О, Маріло. Я не знаю, чи колись іще зможу бути щаслива. Усе болить мені і болітиме до смерті. Час допоможе тобі, відказала Маріла, Чиє серце розривалося від співчуття? хоч вона так і не навчилася висловлювати його інакше, ніж старими, заяложеними штампами. «Це несправедливо!» – обурено скрикнула Енн. «Діти народжуються і живуть там, де їх не люблять, де вони небажані і самотні. А я так любила б мою доню, так ніж надпала би про неї. І намагалася б дати їй усе, що потрібно для щастя. Та все одно мені її не залишили». На те була Божа воля, Енн. Відповіла Маріла, неспроможна збагнути цю загадку Всесвіту. Нащо дається нам незаслужений біль? Маленький Джой ліпше там, де вона тепер». «Я не вірю в це!» – скрикнула Ен. Тоді, заваживши наляканий вираз Маріли, скрушно додала. «На їй було народжуватися взагалі? На будь-кому народжуватися, коли їй краще мертвою? Я не вірю, що дитині ліпше померти, ніж залишитися і прожити життя» щоб любити і бути любленою, і радіти, журитися, і працювати, і сформувати характер, що подарує їй вічну пам'ять. І як ви знаєте, що то була Божа воля? Можливо, його намірам завадили сили зла. Не можна вимагати від людей змиритися з таким. Ох, не каже так, Енн, відповіла Маріла, перелякано споглядаючи, як її вихованка вдається до гріховних роздумів. Ми не можемо збагнути, та мусимо вірити, вірити, що все на добре. Я знаю, тобі зараз важко думати так, але спробуй бути мужньою заради Гілберта. Він так боїться за тебе, ти одужуєш повільніше, ніж він гадав. О, я знаю, що була егоїстична, дітхнула Ен. Я кохаю Гілберта більше, ніж будь-коли, і хочу жити заради нього. Але здається, що частинка мого єства. Похована там, на цвинтарі. І це так болить, що я боюся жити. Цей біль не завжди буде такий сильний, Н. Думка про те, що він може вщухнути, болить мені найгірше моріло. Так, я знаю. Мені самі доводилося відчувати це. Та ми всі любимо тебе, Н. Капітан Джим і пані Мур щодня заходять. А пана Брайант без перестанку готує для тебе все найсмачніше – хоча це дратує Сьюзен. Вона запевняє, що куховарди здатна не згірше за пану Брайант. Мила Сьюзен, омаріла, вони всі таки добрі до мене. Ні, я не егоїстка. І, можливо, коли цей нестерпний біль хоч трохи вщухне, я спагну, що можу жити далі. Розсил 20. Зникла Маргарет і Енн збагнула, що може жити далі. У певну мить вона знов усміхнулася, слухаючи промови пана Корнелії. Проте з'явилося в цій усмішці щось, чого не знати було в ній раніше, і чому судилося лишитися в ній назавжди. Першого дня, коли вона змогла виїхати на прогулянку у бричці, Гілберт відвіз її на маяк чотирьох вітрів і лишив там, доки сам подався за викликом до хворого в Рибайському селищі. Жвавий вітерець віяв понад гаваню і дюнами, збиваючи воду в білу піну та омиваючи узбережжя довгими смугами сріблистих баранців. «Я дуже тішуся знову бачити вас тут, пані Блайт», – мов капітан Джим. «Сідайте, сідайте. Боюсь, я тут полюкінені багато». Але нащо дивитися на порох, коли така краса за вікном? Мені до полюки майдуже, мовила Ен. Але Гілбер вважає, що я мушу більше гуляти на свіжому повітрі. Тож, мабуть, піду я посиджу на скелях, отам». От ви хотіли піти туди самі чи в товаристві? Якщо ви маєте на увазі своє товариство, то воно втішить мене більше, ніж самота, усміхнулася Ен. Потім вона зітхнула. Досі самота не видавалася їй чимось кепським. Тепер вона її страшила. На самоті їй ставало так стрихітливо самотньо. Ось, гарно тут, і вітер вас не дістане, мов капітан Джим, коли вони прийшли до скель. Я частенько сюди заходжу. Добре місце, щоб посидіти і помріяти. О, мрії, зітхнула Ен. Я більше не можу мріяти, капітан Джим. «Ніколи вже не буду мріяти». «О, ні, це не так, пані Блайт». «Ні, це не так», – замислено мов капітан Джим. «Я знаю, як воно вам зараз. Та коли ви просто будете жити далі, то якось неодмінно станете знову щасливою. Знову почнете мріяти». «І слава Богу за це! Якби не мрії, нас можна було б уже й ховати. Якби ми жили, якби не наша мрія про безсмертя. І це мрія, котра неодмінно здійсниться, пані Блайд, Колись ви знову побачите вашу маленьку Джойс. Але то вже не буде моя крихітка, – мовила Енн, і вуста її затремтіли. Може, вона стане, як писав Ланхвело, мов діва осина в небесних шатах, але вона буде мені чужою. Я думаю, Господь усе влаштує якнайкраще, – відповів капітан Джим. Обоє трохи помовчали. Потім, дуже тихо, капітан Джим запитав. «Пані Блайт, чи можу я розповісти вам про зниклу Маргарет?» «А вже ж», – лагідно мовила Ен. Вона не знала, ким була зникла Маргарет. Проте відчувала, що зараз почує історію кохання капітана Джима. «Я часто хочу розказати вам про неї», – бів далі капітан Джим. «А знаєте, чому, пані Блайт?» «Бо я хочу, щоб хтось пам'ятав її». Та й деколи згадав собі, як мене вже не стане. Тяжко мені думати, що про неї всі можуть забути. Уже й тепер ніхто не пам'ятає зниклої Маргарет, тільки я. І капітан Джим розповів свою історію стару і давно забуту, бо ж минуло вже за півстоліття, відколи юна Маргарет заснула в плоскодонці свого батька і пішла за водою. Принаймні так усі вважали. Не знаючи достеменно, що з нею сталося. Ген поза піщану гряду, де загинула в чорному смерчі, котрий так зненацька не летів того літнього пообідя. Проте для капітана Джима ці півстоліття минули як один день. Я блукав там, понад берегом, кілька місяців, печально мов капітан Джим, хотів відшукати її миле тіло, та море не віддало його мені. «І все ж колись я знайду її, пані Блайд, Я знайду її. Вона чекає на мене. Я хотів би розказати вам, яка вона була, але не можу. Часом я бачу легенький сріблестий туман понад дюнами на світанку і думаю про неї. Чи біло би різко в лісі, до стату таку, як вона. Коси в неї були каштанові, а личко гарне біле і тонкі довгі пальці» як у вас, пані Блайт, лише засмаглі, бо вона жила в Рибайському селищі. Часом я бува прокинуся вночі, а море кличе мене, як колись. І я чую в гурку хвиль голос зниклої Маргарет. А коли буря, і вони стогнуть і ридають, мені здається, ніби то вона плаче. А коли сонячного дня все довкола сміється, то її сміх, ніжний і лукавий сміх, Зникло й Маргарет. Море забрало її в мене. Так колись я знайду її, пані Блайт. Воно не зможе тримати нас вічно в розлуці. «Дякую, що ви розповіли мені про неї», – мовила Енн. «Я часто дивувалася, чому ви все життя прожили самітником. Я не міг покохати ніякої іншої жінки. Зникла Маргарет, забрала моє серце. Туди із собою», – відповів старий закоханий що 50 років зберігав вірність своїй загиблій милі. Ви ж дозволите мені тепер часто розповідати про неї, так, пані Блайт? Тепер то втіха для мене. Весь біль пішов, зі спомену про неї. Лишилося тільки щастя. Я знаю, ви ніколи її не забудете, пані Блайт. А коли нові літа, як я надіюся, подарують вашому дому ще дітлахів, Дайте слово, що розповісте їм історію зниклої Маргарит, щоб її ім'я лишилося жити у світі поміж людей. Розділ 21. Здолені перешкоди «Ен», – мовила раптом Леслі, – порушуючи недовго мовченку. «Ти не знаєш, як це добре знову сидіти з тобою тут, вишивати, розмовляти і мовчати вдвох. Вони сиділи між блакитних ірисів на березі струмка в саду побіля дому Мрії. Попри них, дзюркочуче і виблискуючи, линула вода, довкру шрябіли тіні беріс, а вздовж стежок квітнули троянди. Сонце сідало, і у повітрі шерилася музика, у якій переплелися і мелодія вітру в ялинах за домом, і удари хвиль об піщаний берег моря і подзвін що линав від далекої церкви, побіля якої на цвинтарі спочивала крихітна Джойс. Енн любила цей подзвін, хоча тепер він приносив їй скрушні, тожливі думки. Вона з цікавістю поглянула на Леслі, котра відклала в бік своє шитво та говорила вільно, що нечасто траплялося з нею. Тієї найгіршої ночі коли тобі було так зле, сказала Леслі, я все думала, а що як більше в нас не буде ні прогулянок, ані розмов, чи спільних клопотів. Тоді я зрозуміла, чим стала для мене твоя дружба, чим стала ти в моєму житті, і якою зміюкою я була. Леслі, Леслі, я ніколи і нікому не дозволяю ображати моїх друзів. Це правда, саме такою я і була. Бриткою зміюкою. Я мушу дещо розповісти тобі, Ен. Можливо, після цього ти мене зневажатимеш, але я повинна зізнатися. Ен, цієї зими та весни були миті, коли я ненавиділа тебе. Я розуміла це, спокійно відказала Ен. Розуміла? Так, я бачила цей вираз у твоїх очах. І, попри це, ти любила мене і була мені подругою. «Ти ж лише іноді відчувала цю ненависть, Леслі. А взагалі ти, напевне, також любила мене?» «Любила, звісно. Але те жахливе почуття гніздилося глибоко в серці і троїло всю мою любов. Мені вдавалося його притлумити. Часом я забувала про нього. Та все ж деколи воно зростало і оволодівало мною. Я ненавиділа тебе тому, що застрила». Іноді просто вмирала від заздрощів. Ти мала гарний дім, коханого чоловіка, щастя і радісні мрії. Усе те, чого я так хотіла і чого ніколи в мене не було. І не могло бути. Не могло. Ось що гнітило мене найтяжче. Я не застрала би тобі, якби мала бодай сподівання, що моє життя може змінитися. Та я його не мала. І це здавалося таким несправедливим. І лютувала, це було так боляче, тоді я часом і ненавиділа тебе. Я соромилася цього почуття, і соромлюся зараз, та не могла з ним упоратися. А тієї страшної ночі, коли я боялася, що ти помреш, я думала, це кара за мою зіпсованість. А я ж так любила тебе тоді, Ен. Я не мала кого любити в житті, відколи померла мама, крім старого дікового пса. Це так жахливо, нема такого любити. Життя тоді стає таке порожнє, а немає нічого гіршого за порожнечу. Але я ж могла так сильно любити тебе, і все зіпсували ті мерзені заздрощі. Леслі тремтіла. Слова її від хвилювання линули у і хапливо. «Не треба, Леслі», – благально мовила Ен. «Не треба. Я все розумію. Не говоримо про це більше». «Я мушу. Мушу сказати все. Коли я довідалася, що ти житимеш, то присяглася, що розповім тобі про все одразу, що й не ти одужаєш. І не прийматиму твоєї дружби як належного, не зізнавшись, яка я негідна її. Але мені було так страшно, що ти відвернешся від мене після цього. Можеш не боятися, Леслі? О, Енн, дякую тобі. Дякую». Леслі стиснула засмаглі, шкорубки від ненастанної праці руки, щоб угомувати тремтіння. Та коли вже почала, я хочу розповісти все. Ти, мабуть, не пам'ятаєш нашої першої зустрічі. То було не того вечора на узбережжі. Ні. То було тоді, коли ми з Гілбертом щойно приїхали після весілля. Ти гнала гусей по пагорбом. Хіба ж я можу забути? Ти була така вродлива. Я ще кілька тижнів після того вмирала від бажання дізнатися, хто ти. Я знала, хто ти. Хоч і вперше в житті бачила тебе. Я чула, що тут, у будиночку пане Расел, оселиться наш новий лікар з молодою дружиною. І я в ту ж миті зненавиділа тебе, Ен. Я помітила ворожість у твоїх очах, але подумала, що, мабуть, помиляюся. Чого б тобі було злоститися на мене? Це було тому, що ти здавався такою щасливою. О, тепер ти нарешті погодишся, що я – бритка зміюка. Ненавидіти іншу жінку лише за те, що вона щаслива. Коли її щастя, нічого не забираю в мене. Ось чому я не приходила з візитом. Я знала, що мушу відвідати вас. Навіть наші прості звичаї вимагають дотримання правил. Але я не могла. Я часто дивилася з вікна, як ви удвох гуляєте надвечір у саду як ти біжеш стежиною, між осокорів зустрічати Гілберта. І мені так боліло. І все ж я хотіла прийти до тебе. Я відчувала, що якби моє життя не було таке жалюгідне, я могла б полюбити тебе і відшукати в тобі справжню, вірну подругу-ровесницю, котрої ніколи не мала. А пригадуєш що вечір на озбережжі. Ти боялася, що я вважатиму тебе дивачкою. Але ти, вочевидь, сама подумала, що я не сповна розуму. Ні. Та я не могла тебе зрозуміти, Леслі. Ти начебто підпускала мене до себе, а потім зненацька відштовхувала. Того дня мені було дуже зле. Я так отомилася. Дік був дуже... З ним важко було дати раду. Зазвичай він добродушний, тихий і нешкідливий. Та подеколи стає зовсім інакший. Мені було погано. Я втекла на берег, щойно він заснув. Там була єдина моя розрада. Я сиділа і думала про тата, як він наклав на себе руки, і про те, чи не зважуся і сама колись на це. Чорні думки повнили мою душу. А потім ти з'явилася, танцюючи, мов радісна дитина. Тоді я ненавиділа тебе сильніше, ніж будь-коли. І все одно прагнула твоєї дружби – Мене охоплювало то одне, то інше почуття. Я прийшла додому і довго плакала від сорому. «Що ти, мабуть, подумала про мене?» Але те саме було і тоді, коли я приходила сюди. Деколи я була щаслива і чудово проводила час, а деколи все знову псувало те бродке почуття. Було і таке, що мене дротувало все в тобі і у твоєму домі. У тебе було стільки гарних речей, яких я не могла собі дозволити. Знаєш, це смішно. Та найбільшу злість викликали у мене ці твої порцелянові песики. Мені так хотілося вхопити їх і заштовхнути, заховали мене носами. Ти сміхаєшся, Енн, а мені було так боляче. Я приходила до вас і бачила ваш дім, книжки і квіти, ваші милі хатні дрібнички і кохання, що виявлялися в кожній вашим погляді та слові, навіть коли ви самі і не здогадувалися про це, а тоді поверталася до, ти знаєш, що чекало на мене вдома. Ні, Ен. Мабуть, від природи я не лиха і не заздрісна. У школі я не мала багатьох речей, що були в моїх однокласниць, та мене це не турбувало. Я не мала до них ворожості через це, але тепер, здається, я стала така злостива. «Леслі, мила, не винувать себе. Ти не лиха, не згустива і не зазрісна. Можливо, життя, яким ти мусила жити, дещо озлобило тебе, але воно геть занапастило б іншу натуру, не таку шляхетну і тонку, як твоя. Я слухаю все це лише тому, що, певна, тобі краще розповісти про це все і звільнити душу від гіркоти. Але, прошу, не винувать себе ні в чому». Не буду. Я лише хотіла, щоб ти знала мене такою, яка я насправді є. Найгірше було того дня, коли ти розповіла мені, що при надії. Ен, я ніколи не прощу собі того, як повелася з тобою тоді. Потім я гірко каялася в сльозах. І коли шила то гарненьку льолю, думала про тебе так ніжно і любовно, але мені слід було знати, хай що я пошию, Однаково, то буде тільки саван. Годі, Леслі, не треба. Це надто похмурі думки. Я так раділа твоєму дарунку, і коли вже судилося мені поховати маленьку Джойс, я вдячна, що на ній була та льоля, яку ти пошила, виявляючи свою любов до мене. Ен, я думаю, тепер я завжди буду любити тебе.